Озвучено книжкова хмаринка. Акт сьомий. Вранці в центрі міста сніг валить густіше, ніж колись. Будинки засипані наполовину, лінії електропередач зникли у снігу. Дуже схоже на те, що ми бачили в репортажі зі сну, але буря ще триває. У мерії купол з меморіальним дзвоном вже майже засипаний, і сам будинок мерії схожий на привид. Вітер завиває неслабшаючи. У середині в залі засідання – Половина всіх, хто сховався в будівлі, сидить з тарілками на колінах, поїдаючи млинці і запиваючи соком. У глибині зали видно імпровізований буфет, де місіс Кінгсбері у яскраво-червоній мисливській кепці повернутій по-гангстерськи козирком назад. І Теса Маршан виконують обов'язки роздавачів. До млинців можна взяти сік, каву та холодну кашу. Снідаючи, поводяться дуже тихо – не похмуро, але вони всі занурені в себе і трохи налякані. Всі сім'ї з дітьми вже піднялися. А куди вони подінуться? Маленький народ рано встає. І серед них ми бачимо хетчерів і Андерсонів. Майк годує Ральфі млинцями, а хетч те саме робить з піпою. Їхні дружини п'ють каву і тихо розмовляють. Відчиняються бічні двері, пускаючи виття вітру, вихор снігу та стрепаного Джонні Гаррімана. «Майку, гей Майку!» – кличе він. «Я такого прибою в житті не бачив, такий прибій маяк змиє, їй Богу змиє!» Рух і говірка серед остров'ян. Майк садить Ральфі на коліна Моллі і встає. Те саме робить Хеч і більшість інших. «Люди, хто виходитиме, тримайтеся біля будівлі», – попереджає Майк. «Пам'ятайте, зараз біла імла». Біля мису, де стоїть маяк, іде приплив. І величезні хвилі вдаряють у скелі. Одна мало не накриває мис цілком. З кожною новою хвилею основу маяка заливає все сильніше. Приплив минулої ночі маяк витримав. Цієї ночі йому навряд чи встояти. Біля стіни мерії стовпилися островитяни, що вийшли назовні, перемовляються. Хтось застібає куртку, хтось зав'язує шарф біля підборіддя, хтось натягує каптури та лижні маски. У залі засідань мерії останні виходять назовні через пробку, що вже розсмоктується в дверях. Залишилося лише кілька людей які ніяк не перестануть їсти, сім матусь та один татко Джек Карвер з дітьми, які категорично не хочуть пропустити видовище. «Мамо, будь ласка, можна мені подивитися?» – просить Ральфі. Моллі переглядається з Меліндою, поглядом одночасно роздратованим та зворушеним, який знайомий лише батькам дітей дошкільного віку. Піпа підхоплює. «Мамо, будь ласка, можна мені теж?» Тим часом Дон Білс застосовує до Сандри більш господарський підхід. «Отягни мені пальто, я хочу на двір!» «Та жвавіше, копуше!» «Ай, ну гаразд!» – відповідає Моллі Ральфі. І додає, звертаючись до Мелінди. «Я все одно хотіла сама подивитися. Давай знайдемо твоє пальто. Це вже до Ральфі. Інші батьки – Лінда сент пєр Карла Брайт, Джек Карвер, Джил Робішо – роблять те саме». Тільки Урсула Годсо чинить опір натиску Саллі. «Мама не може, дитино. Мама надто втомилася, ти мене вибач». «Тоді нехай тато мене поведе». «А де тато?» Урсула не може знайти відповіді і ось-ось розплачеться. Жінки, які чули цю розмову, тануть від співчуття та розчулення. Саллі ще не знає, що батько помер. «Я тебе візьму, дитино», – каже Дженна Фрімен, – «якщо мама не заперечує». Урсула вдячно киває. На помітному бічному газоні біля мерії зібралося чоловік 70 – островітян. Всі вони стоять до нас спиною, всі дивляться у бік океану. Батьки виходять із бокових дверей, тримаючи закутаних дітей на руках або ведучи за руку. Іноді хтось провалюється в сніг до пояса, і вони допомагають один одному вибиратися. Чути іноді сміх, розвага допомагає розвіятися після страшного сну. На передньому плані опускається чорний держак тростини – уринаючи в сніг. Там стоїть Лінош, дивлячись на городян крізь густий снігопад. Вони його не бачать, бо він у них за спиною. Камера показує нам, куди вони дивляться – на мис та маяк. Звідси маяка майже не видно за снігом, а іноді його і справді не буде видно. Але тепер видно і маяк, і гігантські хвилі, що кіплять навколо нього. «Він звалиться, майку», – запитує Хеч. До них підходять Моллі та Мелінда з дітьми, Ральфом та Піпою. Майк нагинається та бере на руки Ральфі, не відриваючи очей від маяка. Схоже, що так», – відповідає він. Величезна хвиля обрушується на мис і закипає довкола маяка. Різко посилюється виття вітру. Сніг стає густішим, і маяк майже зникає. Біла примара в киплячому снігу. В апаратній маяку вода хлищив розбиті вікна і заливає електроніку. Летять іскри. Від короткого замикання вирубаються комп'ютери. Від мерії мало що зараз видно. Лише пара будинків та білі дерева нижче від місця, де стоять люди. Сніг густішає, і вітер вихориться, створюючи білу імлу. Коли не видно меж між небом і горизонтом, люди стоять у мерії сімейними групами, кубками приятелів. Санні та Аптон Белл стоять поруч. Кірк із сестрою Дженною та маленькою Саллі Готсо стоять біля родини Білз а деякі стоять поодинці. За ними за всіма біла завіса снігу. Сама будівля мерії – лише рожева тінь. «Нічого не видно», – каже Кірк. «Це і є біла і мла, чорт би її драв», – відповідає Ферт Ендрюс. Па, а де маяк?» – запитує Дон Білс. «Почекай, поки вітер ледь затихне, побачиш», – каже Роббі. «Хай затихне зараз же», – вимагає Дон. «Дивіться», – каже Деві, звертаючись до місіс Кінгсбері. «Он світло щойно майнуло». «Маяк все ще стоїть?» Ми вдивляємося у білу імлу, і там спалахує прожектор. Стає яскравішим і знову йде. І в цей момент ми знову бачимо. Хитається, кричить кетч. Місіс Кінгсбері стоїть ліворуч від хоуп і червона мисливська кепка на ній тепер повернена козирком уперед. Зі снігу виникають яскраво жовті рукавички. Видно, Ліно ж десь приховав запасну пару. Одна затуляє рота Місіс Кінгсбері, інша хапає її за шию. Її висмикують у білу імлу. Хоуп зовсім поруч, але вони нічого не бачать. Всі вдивляються, що сили в снігову імлу. На мис набігає гігантська хвиля, злітає горбом та б'є у маяк. І ми бачимо, як він похитнувся. «Падає!» – кричить Сані Бротіган. «Господи боже, він падає!» Поруч із Сані та Аптоном стоїть хтось із островитян у замасленій парці з написом «Насосна на грудях». За ним зростає тінь лінош. Його тростина виникає у насосної поперек шиї. Тростину тримають за два кінці жовті рукавички. Людину смикують назад у білу імлу. Ні Санні, ні Аптон цього не помічають, захоплені видовищем загибелі маяка. У білій імлі два контури підошви людини, того, що з написом на грудях, майнули і зникли. Ще одна велика хвиля набігає на маяк, приховуючи його до половини. Чути гуркіт води і стогін каменів, що ламаються. Нахил маяка стає помітнішим. Апаратна маяка нахиляється, нахиляється. Незакріплені прилади ковзають по підлозі, що стає все крутіше. З-за спин островитян, що стоять біля мерії, видно, як хилиться на бік будівля маяка. Джек збуджено підхоплює на руки Бастера і трохи подається вперед. «Дивись, Бастер, маяк падає!» «Падає!» – кричить Бастер. Тату, він падає!» Анджела за чотири кроки за ними. Ні Джек, ні Бастер не бачать жовтих рукавичок, що випливають зі снігу, хапають Анджелу і забирають її за білу завісу. Хвиля відкочується назад. Секунду здається, що маяк ще трохи протримається, але він валиться вниз, промайнувши доблесно до останньої секунди прожектором, що світить. Він падає, і нова хвиля набігає на мис, заливаючи руїни. Островитяни затихли, хвилинне збудження минуло. Тепер, коли це сталося, їм хотілося б, щоб цього не було. «Тато, а де маяк?» – запитує Джек. «Пішов бай-бай?» «Так, дитина», дитино, сумно відповідає Джек. «Мабуть, маяк пішов бай-бай». «Енджі, ти бачила?» Він повертається до Енджі, але її немає. «Енджі!» Він оглядає ряд людей, дивуючись, але ще не хвилюючись і не злякавшись. «Ей, мамо!» – кличе Бастер. Джек дивиться на Орва Бучера, що стоїть неподалік. «Ти моєї дружини не бачив?» «Та ні, Джеку не бачив. Мабуть, змерзла і повернулася до хати». Сім'я Хоупвелів стоїть поруч. Стен і Мері дивляться туди, де був маяк, але Деві озирається довкола і хмуриться. «Місіс Кінгсбері, «Що таке Деві?» – запитує його Мері Хоупвел. «Вона щойно була тут», – відповідає Деві. «Енджі!» – він обертається до Бастера. Напевно, Орф мав рацію, вона замерзла і повернулася до будинку. Поряд з ними Алекс Хабер та Кол Фріс. А де старий Джордж Кірбі озирається Кіл? Ідучи вздовж нерівного ряду людей, що висипали подивитися на загибель маяка, Кол і Алекс шукають Джорджа Кірбі, Джекі Бастер звуть Анджелу, Деві шукає місіс Кінгсбері, а ще кілька людей звуть Біла. Напевно, так звали того, хто писав «на сосна». Страшне усвідомлення раптом з'являється на обличчі Майка. Він дивиться на Хетча і по його обличчю бачить, що у Хетча та сама думка. Він ставить Ральфі на землю і повертається до людей. «Всі до хати, негайно всі всередину!» «У чому річ, Майк?» – запитує його Моллі. Майк залишає питання без відповіді. Він бежить уздовж ланцюжка людей і кричить «Всередину! Всі всередину! Триматися разом!» Його страх передається городянам, і вони починають заходити до будинку. На Майка наскакує Роббі. «У чому справа, чорт забирай?» «Може, і ні в чому, тільки зараз зайди до хати. Візьми дружину та дитину та йди всередину». Він повертає Роббі кругом і підштовхує його до Сандри та Дону. І тут до нього підходить Джек Карвер з Бастером. Тепер Джек уже наляканий. «Майкл, ти Анжелу не бачив? Вона була тут». До Роббі починає доходити. Він швидко підходить до Сандри і Дона, тепер не бажаючи забувати їх. «Відведи хлопчика всередину Джеку», каже Майк. «Але давай, Джеку, швидше!» Біля дверей мерії стоїть Хетч, і люди проходять повз нього всередину, майже всі перелякані. Хетч намагається дивитися відразу на всі боки, що неможливо через густу завірюху. «Місіс Кінгсбері!» – кличе Хетч. «Джорджа! Джордж Кірбі! Білл Тімонс, ти де?» Раптом йому в очі майнуло яскраво червоне, і він підходить подивитися. Піднімає шапку з козирком Місіс Кінгсбері, струшує сніг рукавичкою і дивиться з похмурим виглядом. Майк підходить до нього, заганяючи людей у будівлю. Він теж намагається бачити все одразу. Пастухи намагаються захистити стадо, що зменшилося. Майк секунду дивиться на шапку, взявши її з рук хетче, і кричить ще дужче. До хати, негайно до будинку. Всім триматися разом. У залі засідань мерії Бастер чіпляється до Джека. «Де мама?» «Ми залишили її на вулиці». «Тату, мама залишилася на вулиці». Нічого, великий хлопчик, у Джек не може стримати сліз. З мамою нічого страшного не сталося. І він мало не тягне Бастера за собою до дверей, що ведуть до офісу мерії та до сходів. У залі засідань народ кидається між рядами. Моллі та Ральфі, Стенхоупи, Джонні Гаріман, Тавія Гоцо, Кірк та Дженна Фрімен – усі наші нові знайомі. І на кожному обличчі відбиток страху. Плавна зміна кадру. І ми бачимо вулицю біля мерії. Титр. 14.00. Все ще хурмить сніг. І виє вітер. Біля бічних дверей стоїть найбільший на острові снігохід. Двигун Гуде на холостому ходу. Біля дверей стоять Майк, Санні, Генрі Брайт та Кірк Фрімен. Їх проводжають, кутаючись від холоду в светри. Моллі, Хеч та Тесе Маршан. Знову ж таки, треба кричати, перекриваючи шум бурі. «Ти впевнений, що це потрібно?» – запитує Моллі. «Ні», – відповідає Майк, – «але ми не маємо прогнозу погоди і краще підстрахуватися. А до того ж, якщо зараз це барахло не використовувати, мені доведеться його викидати. Апельсиновий сік не вартий того, щоб ризикувати нарватися на цього психопата. На нас чотирьох він не полізе. Обіцяй мені, що будеш обережний». «Обіцяю». Він повертається до Хетча. Запам'ятали? Тільки парами. Один ніхто нікуди не ходить. Ясно, відповідає Хеч. Ви там обережніше, хлопці. Можеш не сумніватися, запевняє його Санні. Вони повертаються до снігоходу, і Моллі каже. Майк, якщо вже ти проїжджатимеш повз будинок? Вона спиняється трохи бентежливо просити, але добрі очі Майка її підбадьорюють. Ти розумієш, дітки вони хороші, але якщо ти зможеш прихопити якісь ігри і пару коробок з кубиками або щось таке... Це буде порятунок. Вважаю, що вони вже в тебе. Майк цілує її в щоку. Він підходить до снігохода і сідає за важелі. Дає газу, всі махають руками, і снігохід ховається за завісою завірюхи. Вони впораються, запитує Тавія. А як же, відповідає Хедж, Але вигляд у нього стурбований. Всі входять усередину, і Хедж зачиняє двері, залишаючи бурю зовні. Снігохід підкочує до будинку Майка наприкінці Main Street. Огорожа, повністю засипана снігом. «Це одна хвилина», – каже Майк. Він відчиняє дверцята і виходить. Майк пробивається крізь сніг і вітер, і мало не втикається головою в Кірка Фрімена. Знову їм доводиться кричати, щоб один одного чути. «Повертайся і чекай на мене, я впораюся», – каже Майк. «Не ходити по одному, пам'ятаєш?» – Кірк показує на Санні та Генрі в снігоході. «Пара тут, пара там, а у магазині будемо всі разом». «Окей», – каже Майк, – ходімо. Вони йдуть колишньою доріжкою до ґанку, що виступає під кучу гурою, як засніжений човен, що тоне. У мерії Кет Уізерс ми бачимо її крупним планом. Вона сидить на розкладному стільці і дивиться порожнім поглядом. У руці у неї кухоль з якимось питтям, на плечі натягнутий светр. Вона приголомшена шоком та транквілізаторами. Чути хор дитячих голосів Очайника, ручка, очайника, носик. Кет реагує на пісеньку, але не дуже бурхливо. Може, вона її не пам'ятає. Камера від'їжджає, показуючи нам дітей з маленького народу. За ними зараз стежать Роббі та Сандра Білс. Ніхто нічого не робить поодинці. Сандра диригує співом і намагається виглядати веселою. Роббі сидить на стільці, і вигляд у нього відсутній майже як у Кет. Діти зображують чайник, вигинають руки ручкою, приставляють пальці до обличчя показуючи, що знають, де в нього носик. Навколо них у цьому дитячому куточку між стіною та сходами розкидані імпровізовані аксесуари для розваг. Книжки, наклейки, журнали, з яких можна вирізати картинки. Кілька іграшок. У стіні зачинені двері, на яких написано «Дивіться». Діти та Сандра співають. «За ручку візьми та постав на підносик, зверху спускається ферт і стає поряд зробі». «Терпіти не можуть цю пісеньку», – каже Роббі. «Чому?» – питає Ферт. «Просто не люблю ході. «Як там Джек Карвер?» «Трохи притих. Добре, що жінки встигли відвести дитину». Ферт киває на Бастера. «Раніше, ніж він вибухнув, треба буде організувати пошукову партію за Анджелою та рештою». «А якщо пошукова партія не повернеться, що тоді? Надіслати ще одну?» «Ну, не можемо ми просто так сидіти», – каже Ферт. «Ще як можемо? І саме це ми й робитимемо». Сидіти і чекати на бурю. Вибач, Ферд, я хочу кави випити. Кинувши на Ферда зверхній погляд, він встає і йде вгору сходами. Я тільки думав, що ми маємо щось зробити, робі. Камера повертається до Кет. Вона блимає. Її очі побачили. Ставка? Тростина ліноже. Рукоять її летить по дозі у бік камери, і вовча голова ніби гарчить. Кет роняє кухоль, закриває обличчя руками і схлипує. Діти перестають співати та повертаються до неї. Піпа і Хейді зі співчуттям теж починають хлюпати носом. «Чому Катріна Візер сплаче?» – запитує Френк Брайт. «Нічого страшного, Френкі», – каже Сандра. «Вона просто втомилася. Діти, давайте трошки тут приберемо. Містер Андерсон привезе нам нових іграшок, тому ми просто…» «Я прибирати не буду!» – кричить Дон. Піду до тата, він мені пончик дасть!» – і кидається до сходів. «Дон! Дон Білл!» – скричить Сандра. «Ти негайно повернешся та допоможеш!» «Він нам не потрібний», – каже Ральфі. «Мавпи прибирати не вміють». Діти хихикають. Ральфі влучив у ціль. І коли він починає прибирати розкидані речі, вони до нього приєднуються. Сандра підходить до Кет і починає її заспокоювати. Ральфі, збираючи журнали, трохи відійшов від інших. «Ральфі, великий хлопчик!» – чується голос ліноже. Його ніхто не чує, окрім Ральфі. У дитячому садку в будинку Андерсонів Кірк набрав оберемок ігор та дитячих головоломок з великих шматків, а Майк узяв коробку з кубиками та якимись наклейками. «Усе?» – запитує Кірк. «Ага, ходімо». Погляд Майка за щось зачепився. Це розсипані на низькому столику літери алфавіту. Майк нахиляється до них і задумливо дивиться, потім починає складати їх в якесь слово. «Що ти робиш?» – питає Кірк. Майк із шести шестилітр склав ім'я Ліножа, латинськими літерами – Ліноге. Дивиться на них, переставляє, виходить Нілоге – дурниці. Ще перестановка – Гоніле. гоніле Їдь на Ніл. Каже Кірк. Схоже на рекламу відпустки у Єгипті. Сандра зайнята скет. Решта дітей стовпилися біля якихось кошиків у кутку, куди складають іграшки, книги та журнали. Робота їм подобається, і ніхто не помічає, як Ральфі встає і нерішуче йде до напіввідчинених дверей комірки наглядача. «У мене тут є для тебе дещо великий хлопчик, почути голос Ліноша. Подарунок!» Ральфі простягає руку до дверей і застигає в нерішучості. «Ти ж не боїшся!» – піддражнює його голос Ліноша. Ральфі рішуче відчиняє двері. У будинку Андерсонів Кірк тепер зацікавився роботою Майка. Він тепер теж пересуває літери, перетворивши «Ліноге» на «Лонєк». І раптом Майк бачить, і очі його сповнюються жахом. «Ісус та учні його в країні гадаринській, Євангеліє від Марка, о Боже!» «А?» – перепитує Кірк. «Вони зустріли людину з нечистим духом, так ідеться у Євангелії. У ньому сиділи біси. Він жив серед гробниці, його не могли зв'язати навіть ланцюгами». Ісус вселив бісів у череду свинеї, ті кинулися в океан і втопилися. Але перед тим Ісус запитав те, що було всередині цієї людини, як його ім'я, і те, що було в людині, відповіло. Кірк із зростаючим переляком дивиться, як Майк викладає літери. Легіон – ім'я мені, бо нас багато. Літери, що становлять ім'я Ліноге, склалися в слово легіон. Ральфі відчиняє двері комори і піднімає очі на Андре Ліножа. Подарунок для хлопчика із сідлом феї, зайди та подивися. Ральфі входить у комірчину. Двері зачиняються. Кінець частини другої.